В цій долині росте наша верба, лозняк і ще якесь білокоре дерево, схоже на осокір. На торфятниках ростуть різні кущі. Сьогодні я зібрав цілий казанок голубинки, що росте тут рясно. Між кущами голубинки трапляється клюква, але вона ще не поспіла. На диво я знайшов тут цілі плантації шепшини. Зі звірів бачив тільки зайця, підстреленого стрільцем по дорозі з Магадана в партизан. Чув я спів пташок та не бачив їх. І не знаю, що то за птиці. Горобців і ворон, що трапляються скрізь в європейській частині СРСР і в Сибіру, тут немає. В партизані я зустрів одного студента Кам'янець-Подільського університету. Ми з ним сприятелювалися, і він мені де в чому допомагає. Дістав мені, між іншим, кобзаря, що для мене велика втіха. Дарма, що це старе видання з великими пропусками і грубими помилками. 31 липня 1936 року. Сьогодні дуже спечний день, і я купався. В минулому листі, описуючи природу приїска. Я забув сказати, що сопки, що його оточують, покриті суцільним килимом фіолетових квітів, схожих на флюкси. Тому здалека здається, що сопки фіолетові. Ввечері, тепер коло восьмої, сів на березі малого ад-уряха писати вам листа. Я так сумую за тобою і мамою твоєю, що й не сказати. А річка за спиною все дзюрчить і дзюрчить, і це дзюрчання заспокоює мене. 6 серпня 1936 року. В місцевій бібліотеці болотеристики нема. Болотеристичні твори трапляються як виняток. Але зате є часописи, де попадаються і художні твори, і критичні статті. Дні течуть швидко, майже непомітно, бо один скидається на другий. Тільки вихідні дні виділяються. В ті дні я читаю, голюся, пишу вам листи, ходжу в тайгу по ягоди і гриби. Період комарів вже закінчився. Починається період мошкари. Це такі кровожарливі істоти, що їм не дорівняють ні підступні комари, ані нахабні мухи, що їх тут удосталь у нашім наметі, ані навіть ґедзи. Від укусів робляться невеличкі пухари, що страшенно сверблять протягом цілої шестеденки. Від мошкари рятуємося на комарниках, тому скидаємося на дам під вуалями. Як ви живете? Зрозумійте, що після 5 квітня я вас не бачив і нічого, абсолютно нічого, не знаю про вас. 18 серпня 1936 року. Працюю, як працював раніше. Зробився ударником. Засерпень дістану стаханівську картку на харчування. Сьогодні знов був у Тайзі, збрав голубику і гриби. Хороше в Тайзі, навколо пахне модриною, у просвітках синюють сопки, під ногами м'який-м'який мох. Вже вечоріє. Сопка і ковитку з нашого барака нас перевели з намету в просторіший і тепліший барак, схожа на хмару. Я думаю за вас, мої любі, як далеко ви. Як далеко. 24 серпня 1936 року. Листи йдуть повільно, місяців зо два. В Тайгу сьогодні не ходив, почував себе втомленим. Вчора було кіно, ішов Чапаєв, але не звуковий. Я досидів до половини картини і пішов геть, бо сидів далеко і погано бачив. Сезон добування металу кінчається 10 вересня. Що робитиму далі, не знаю. Були приморозки. В бараці у нас залізна піч я на цій печі підогріваю чай, сухарів уже не сушу, бо хліб випікають добрий тепер, і його не треба підсушувати. 30 серпня 1936 року. Дерева жовтіють, дні сіріють і стають похмурі, рідше світить сонце. Я сьогодні не ходив до тайги. Я тепер багато працюю і не маю часу, щоб читати або вірші писати. Читаю тільки у вихідні дні, а про вірші тільки мрію. П'ять книжок, що відносяться до роботи про Данти – я привіз на Колему, але вони поки що лежать у мішку, не знаю, чи скористаюся з них для наміченої мети. 6 вересня 1936 року. Я досі не дістав від вас ані одного листа. Про одержання двох телеграм я вже писав. 1 вересня прийшла третя. Ви питаєте, що посилати мені? Повторюю, що не треба ні речей, ані грошей. Одежі, білизни і взуття маю досить. А грошей на те, щоб викупити пайок, вистачає». В пачках посилайте сало, часник і сушені овочі. Зі серпень дістав стаханівський пайок, банку консервів з городини і півбанки гороха з м'ясом. Мені потрібні тільки продукти, що мають у собі вітамін С, тому прошу прислати сала і часнику. Сьогодні цілий день падає мокрий сніг та тане. Скрізь калюжі і болото. Ми ловимо поліна, що пливуть річкою, і палимо в залізній печі, що стоїть серед барака. На печі десяток чайників. Ми п'ємо чай і гріємося. Північно-гірсько-промислова управа, до складу якої входить партизан, дістала цими днями поздоровлення від товариша Сталіна, Молотова і Берзіна, директор Дельстроя, з приводу перевиконання річного пляну.